що запродала свою душу. Першим цю тему розробив у вірші Твардовський Петро Глак-Артемовський 1827 року, пізніше Степан Карпенко, малоросійська васильковська повість Твардовський 1837. За ним і Боречевський, договір з Бісом та інші автори. Але другим після гулака Артемовського у висвітленні теми, як людина продає свою душу дияволу, був Микола Гоголь. Повість «Вечір проти Івана Купайла». Попередня назва – «Басаврючок». І саме його твір здобув найбільшу славу і став класичним і взірцебом у даній тематиці. Принагідно. Хоч уже і минуло, на 2003 рік, 172 роки з дня першої зяви вечорів, а вони все таки ж не в'янучі, не меркнучі, бо вони, як добре видно, чим більше часу минає, тим воно хмільніше все нові і нові покоління фантасії звертаються до них як до цілющих першоджерел. Так і один із молодих російських критиків, відзначаючи зростання в Росії буму навколо фантастики, містики тощо. Наприклад, тільки у 2002 році у нашої північної сусідки вийшло близько двох тисяч назв науково-фантастичної літератури з загальним тиражем близько 20 мільйонів примірників. Називає серед видань і перевидань і «Вечорина хуторі біля диканьки» як «Самою потрясаючу фентезі». А Микола Васильовича Гоголя називає вчителем «Молодці». Не те, що ми, українці, навіть не згадуємо Миколу Васильовича, а він же наш, попередник у жанрі української фантастики. Очевидно, діємо за принципом. Втративши голову, за й не плачуть. Рік виходу «Вечора проти Івана Купайла» у складі «Вечерів на хуторі біля Диканьки» 1831. Звідтоді і до кінця Миколи Гоголю було відпущено на все про все 21 рік життя, а потім його заберуть відьми, цебто демонологічні сили. Але тут автор, все ж таки незважаючи на свою терпеливість і толерантне ставлення до різних наукових і антинаукових теорій, і загалом який добрий характер покладуть стопоступливий, все ж змушений перервати це Безбереге, бо справді тут не дотриманої аніяких берегів дослідження пана Говгопчинського, названого ним гіпотезою, якою саме науковою чи не чи в жанрі фентезі, що, звичайно ж, має право на існування, не уточнено. чоловік понаписував у своїй дисертації таке, що й сам Ролипанько не міг би Понавигадувати у своїх вечорницях чи сучасні фантасти у своїх безберегих фентезі і взагалі фантастичній літературі та містиці. А все чому? Та тому, що і справді, як слушно зауважив ще рудий Панько, друкованого паперу нині стільки розвелося, що й не придумаєш швидко, щоб таке у нього загорнути. Ось письменники і пишуть, а науковці викладають на ньому свої балендрасії, пардон, гіпотези. І це при тому, що папір не і страшенно дорогий, а що ж буде, як він колись подешевшає, Та ми тоді потонемо у видатних художніх творах та різних архінаукових дисертаціях, що так і попруть нашу науку вперед. Тільки надія на те, що... Він все ж таки не подешевше, бо в нас усе тільки дорожче. В результаті реформ та боротьби за щастя трудящихся. А В одному пан Гоб Гобчинський, дай Боже йому довгих літ, без сумніву добрий чоловік, любить святкувати чергове річчя своєї невсипущої науково-творчої діяльності. І робить це неодмінно з належним розмахом майже на увесь славний і чималенький Миргород. А почав він і святкування одноріччя своєї науково-творчої діяльності, потім дворіччя, п'ятиріччя, десятиріччя, п'ятнадцятиріччя і так далі, і тому подібне. І це вже завітає бум